Doina Dorului Doamne, doina Ta de dor, ca o zână vie, aduce alinare în ceasul de taină celor care pentru Tine mor. Doamne, doina Ta fierbinte, scrisă în vatra țării, Tu ne-ai scris-o în minte. Doamne, doina Ta de fapte, o purtăm când dușmani ne pândesc în noapte. Doamne, doi natacea veche, ne șoptesc străbunii noaptea la ureche. Doamne, doi natacea dulce, ne-ai trimis pe seară, fiindcă toți ne aruncă vorbe de ocară. Doamne, doi nata de taină, ne-ai ascuns-o în gândul ce-ți purta durerea, cum se poartă o haină. Doamne, doinata de slavă, cântată de îngeri, înalță la ceruri, inima bolnavă. Doamne, doinata de foc, ne-a aprins un suflet la altă soroc. Doamne, doinata iubită, ne-o în lacrimi, fiindcă e sfințită. Doamne, doinata de vis, cheia ta de aur, porțile cetății, din cerne deschis. Lacrima dorului de veci. Doamne, cel care ești dorul cel mai înainte de veci, dăruiește-ne lacrima dorului pentru viața cea plină de dor din împărăția ta.